Вратата. При учителя дойде брат от чужбина художник. Като разговаряха, учителя му каза. Хората, които ходят в тъмнината, се лутат, но като дойде светлината, всичко виждат. А когато любовта дойде, мъртвите оживяват. Това е новото схващане за любовта. Тя дава подтик. Тя е врата, през която идват всички добри начинания. Щом се мине през тази врата, всичко е възможно. Хората са минавали много пъти през вратата на любовта, но има една крива врата, през която, както влизат, по същия начин си излизат. Въпрос. Как да се добие чистотата? Човек трябва да мине през вратата на любовта. Тогава чистотата ще дойде като естествен процес. Казано е. Само чистите по сърце ще видят Бога. Вие като художник употребявайте изкуството за предметно учение чрез него да говорите на другите Наблюдавайте хората по нов начин за да схванете онзи духовен израз в тях защото те не всякога имат духовен израз Лицата на хората се минят през целия ден според мислите и желанията, които имат Бъдещето е на онези народи, които са за новото. По този въпрос няма две мнения. И Иде една от най-добрите епохи. Сега сме в последната фаза на старата култура. Като предвестник на новата култура ще дойде страданието. Наистина страдания ще има. Но детето ще се роди. То няма да умре. Хората ще минат съзнателно от смърт в живот. Защото иде нещо ново в тяхното съзнание. Спасението на света няма да дойде отвън, а отвътре, в съзнанието. Божиите пътища не се отменят. Това, което Бог е намислил, не може да се развали. Сега хората ще имат нужда от новото учение. То ще донесе свободата. Всяко учение трябва да носи живот, светлина и свобода. От учението, което иде, ще се родят новите форми на живота. Детето, като порасне, трябва да се освободи от своите пелени. Човек не може във всички положения да бъде пасивен, а само духът да работи. Погрешката у религиозните и светските хора е следната. Светските хора мислят, че всичко сами могат да направят. Религиозните хора мислят, че всичко само Бог може да направи. Трябва да се съединят тези две схващания. Растението няма да създаде светлината, топлината и влагата. Но трябва да ги използва като дойдат. И човек трябва да използва силите, които идат отгоре. Братът запита. Трябва ли да се работи върху развитието на духовното зрение, чрез силата на волята? Или е по-добре да се остави на Бога да действа върху човека? Учителя отговори. Най-хубав е методът на любовта. Той развива психичните сили.